idő alanyi vers. Szolgálvá tesz, királynak felken. Parancs, parancsnak, egy az egyben. Csaltam felnőttben, csalódtam gyerekben. Születtem 73 ózni márciusán. Anyám helyett nővérem volt anyám, fordítva. Vagy mégse, vagy talán. Apám cigány. Szobákat festett fütyörészre, szeretett inni, engem nem szeretett mégse. Vagy csak ő talán, vagy nem vettem észre. Titán voltam 6-7-8 éves koromig, kit kínzás, az el nem komolít. Nehéz vagy áldott, majd te kitalálod a sorom így. Sikert sikerre arattam, és megvetettem. Feleségem lett, és két gyereket szültünk ketten. Rendetlen voltam a szokott régi rendszerekben. Szabálytalan apa. Komor, különc, szerető. Pofákat vágtam Istennek, Ördögnek, S rajtam eret ő. Játszó terem lett, S otthona a A temető. Nem vagyok árva, De nincs erokonom. Azt mondják költőként, Magamat zokogom, Nem gondolkodom következményeken, Okokon. Erőm az nincs, De van elég minden másnak, Különösen sok minden őszinte vallomásnak. Hívnak ide-oda gyakran. És Jónás Tamásnak.